Ja, dit is net na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd En Jy is by die rechte plek By Net Radio SA Net Radio SA En die wibwerf Vind jy by www.netradio.sa .co.za www.netradio.sa .co.za Die webwerf van ons radio biedt vir jou al die nodige inlichting Oor die radio Ons internet radio en al die golwe van hierdie radio Gaan oor die ganse wereld Enige plek in die wereld kan iemand nou op hierdie stadium inskakel By www.netradio.sa.co.za En dan sal hy stem oor, hy of sy maak nie saak rechtig waar jy is nie ons weet nou, dis prakties nie altyd vir mense, lekker, makklik en so aan buite die verskillende hierdie tydzone waar ons nou hier val, ons nou praat nou van 7 eur of 19 eur Central African Time dit wil sê hier van ons af recht boon, toe is jy nou recht uit opkyk daar tot in Rusland min of meer so, dan kan iemand nou hierdie tyd specifiek na die levendige uitsending luister maar ons het ook dan archief so as jy by die webwerf ingaan, al die inlichting daar, al die omroepers, die name die programme wat hulle uitsaai tye van uitsending, en dan na die aard van die zaak, ons webwerf se archief, archief Uh, wat soms een podcast of potgooi genoem word so dat die mens kan luister na vorige programme wat reeds uitgesaai is en dan kan jy op jy eie tyd daarna luister maar dis ook uit die aardvrieszaak vir ander persoene wat buiten hierdie bepaalde tydzone val en wat moeilik nou sou kon luister en na die tyd dan van die inlichting wil gebruik maak so dis vir jouself om bykie op die webwerf rond te kyk maar ook om dit aan ander mense oorgedraad te kry, jou vriende kring, jou kontakte, vooral jou kontakte mense, vooral die mense in die buitenland. Mense sy daar, Afrikaans sprekend is, of wat nog verlange het, een heimbeheed na Afrikaans, en graag sy wil luister, so as jy dan so vriendelik syl wees, so gaaf, om net hierdie webwerf net vir persoon te gee www.netradio.sa.co.za sê vir hulle waarover het gaan sê ook hulle kan maar soms kyk maar u weet persoonlijke inlichting dit wat een mens van persoon tot persoon oordra is altyd maar die mees effectieve manier om te adverteer So hy al die algemeen informatie op die webwerf, achtergrond, en soos ek reeds gesê het, al die verskirrende programme en die persoene wat uitsaai in die archief. En op die eilige oomlik nou, luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai hiervan uit Airene, die stad van vrede, Airene, Griekse woord wat beteken vrede, die stad van vrede hier in Pretoria, Suid-Afrika. En van waar jy ook al inskakel En sê jy baie, baie baie welkom oor Enige plek op die aarde Of jy nou hier in Suid-Afrika In een van ons stede en dorpe of plaas is En of jy in die buitenland is Net ewe welkom Ons wil so graag Met jou gezels En die breed oorkopelende thema Waaroor ek nou maar seker voor baie lang gaan praat Is die bruid van Jezus Dit waarvan ons lees in openbaring Die 19 hoofdstuk So daar is om ontbuie van af vers 7 af Sal jy luister en lees Van die lam en sy komst En van sy bruilof En van sy vrou Wat haar gereed maak En al die tekens, al die verskillende tekens wat in vervulling moet gaan, het al reeds in vervulling gegaan. En ek is van die persoonlijke oortuiging, ons leef in genade tyd. Soos wat ons dit daar vergesteld al gesien het in die daan van Noach, toe hy een ark gebouw het en mense moes in die ark klim omgeret te word. En God het al die deur toegemaak. Toe God mense nog 7 dae kans gegewe. Voordat hy die regen gestuur het, want toe die regen valt, toe kon dit nou nie meer nie. En een mens moet altijd besef, hoe kom God dit doen, want het gaan oor geloof. Jy word gered ook door jou geloof, dit is nie uit jou self nie, dit is een gave van God. Jy moet glo, jy sal dit onthou nie, jy sal onthou die Heere Jezus daar, waar jy verskyn het aan sy disciples. Nou vir Thomas, die typische dan ongeloovige Thomas, wat nou nie wil glo nie, wat eers sy hande aan die wonde wil druk. En Jezus vir hom gesê het, Thomas, jy het nou gesien, en nou glo jy, salig is die mense wat nie sien nie, en nogthans glo. Dis kannerlijke geloof, dis hoe een mens gered word. So, weer eens, ek hoop jy kan rustig sit en een plek vind dalk, skyns, piekje skyns, le of piekje sit, achter oor sit of dan le, hoe ook al, en net om alles te vergeet rondom jou, alhoewel ek weet dit is nie altyd moendlik nie, sommige mense is bezig om werk te doen aan anderhande, anderhande soort van verantwoordelik jy na te kom en net somme die oorvone op en die cellfone ergens in die zak en so luister die persoon, maak die saak hoe jy dit doen nie maar as dit vir jou moendlik is, dan zou dit baie aangenaam wees as jy kon rustig sit en alles vergeet van wat nou vandag hier rondom om jou gebeur het, waarmee jy bezig was, wat jou tyd opgeneem het, wat jou gekwelle dalk, of opgewondig gemaakt het, wat ook al, net om te kyk of jy nie al die dinge net vir een oomblik kan vergeten, want nou mense brein word vir die heel dag konfronteer en met die klomp inlichting, Alles wat rondom jou gebeur, die sien jy, neem het waar, jy brein moet het verwerk En soms leed het maar somme baie, baie, baie vlak Nog hier in die onderbewuste En as dit so vlak is, jy weet, dan is dit omtrent as een ijsberg En die punt steek daar uit, en as die punt eerst begin uitsteek, jy weet Nou, nou, nou, nou steek jy hele ding uit En dan is jy weet daarmee bezig, en ons wil hy, jy moet dit vergeet Een beetje vir God jou andag geef, die skipper, wat omgeef jou, en wat weet van die eeuwigheid wat wacht, en dat daar die eeuwigheid enig oomblik kan aanbreek. Twee maniere, jy kan sterf, daar is niks wat verander dat een mens sterf nie, mense sterf ook, enige ouderdom, maak jy saak, wat er ouderdom, nie, ek gaan nie begraaf, laat as gaan kyk, gaan loop my bykie rond, en jy sal sien, daar is grafte van kinderkies, wat nog nie eens gebore is nie, tot mense wat oor die 100 jaar oud gehoord het, so, en mens sterf enige, enige ouderdom, maar, dit is ook nie die enigste manier nie, die ander manier is dat die Heer Jezus gaan verskyn, en dan, Moet jy gereed wees daarvoor Hy het beloof Soos wat hy opgevaar het, so kom hy terug En al die tekens wat die disciples om gevraag het Alles het alreeds in vervulling gegaan So ons leef Herdig waar mense In geleende tyd Geleende tyd Tyd het ons moet angryp Die Latijnse uitdrukking Carpe DM Gryp die geleentheid DM betekent een dag Gryp die dag Maar dit betekent Overigens het syne is Wieke vertaal Gryp die geleentheid Na soveel keer geleentede Wat aan ons kan te kom Soms net een keer in die leeftijd Dan gryp ons dit nie aan nie Maar kom ons gryp hier die geleentheid aan as jy nou luister, dan is dit een geleentijd om tyd uit te koop om te sê, maar ek wil nou meer weet hiervan, ek wil graag gereed wees wanneer Jezus kom en as een mens daar die besluit geneem het, dan moet die mens iets daar aan doen, jy kan nie net een besluit neem nie ek het vandag net weer met iemand gepraat oor die kerk wat soms so baie besluit te neem vergaderings op vergaderings en dan is daar notieles wat gehou, daar is voorstelle en daar is nootiele wat gehou word van die voorstelle waarvoor daar gestem is en as jy soms so door daar die voorstelle register kyk, dan sien jy dat bitter min van daar die voorstelle ooit in die praktijk gerealiseer het en dis baie, baie, baie, baie, jammer so ons kan nie maar net oor dinge syng oor die wederkomst van Jezus en syng dat jy woe gereed mas wees maar jy doe nou nie iets daar nie want dis prakties dis dinge wat jy in die in die praktijk wil doen en daarom hier die program En die feit dat ons daar oor besin, dat jy rustig kan sit achter oor, indien dit veel beskore is. En besin, ek sal nou die heeltijd praat, so jy luister maar net na my stem. En ook na die muziek wat ons speel. Die speel ons as een afwisseling, dat jy nou niet die heeltijd net na my stem luister nie. Maar het ook draad, het, het een boodskap soos die volgende snit van romans wat syng zweef soos een aard en myse aard zweef hoog ar, ho, in die lichtstrome ek weet nie of jy al solke whatsapp boodskapjes gekry het en ek het dit al een paar keer gekry van arend wat een slang gryp op die grond, en dan vat hy hom nou hier op in die licht met die verduideliking dat die slang het nou nie eindelijk een manier om homself te verdedig of om aan te val nie, want hy het nie kracht wat hy kan uitvoer nie sy, sy omstandighede is die grond, daar moet hy wees daar is hy gevaarlik, maar as jy hom opvat in die licht, in een ander dimensie in Dan is hy in ‘n sekere sin helpeloos daar En dan maak die arend maklik van kant Met die boodskap dan, met die geestelike boodskap Dat die mens die vijand moet neem na die vreemde terrein Wat nie voor hom aangenaam is nie Dit is in die jimmel in Na God toe Moet nie die duivel hier op sy Terrain aanvat nee. Hy is gevaar, kom ons vat om in die gebed Na die Heer het u so ons Luister na hierdie Lied met die boodskap Sweef Soos Arend Jou oe, uit jou gezag, vlooi liefdes lach, knes, knes in jou af. and let's go Makel by Net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers uit saai vanuit Ayrini Pretoria in Suid-Afrika en ons is bezig met oordenking oordink en die Heer is woord die tye van uitsending, ek saai gewoon ek by maandag om 19 uur uit en by dinsdag ook om 19 uur woensdag ook om 19 uur en dan op donderdag een bykie verder aan geskuif praktische redes omdat dit gaan dan oor praktische meditatie so 2130 net voor een mens nou wil gaan slaap, so jy kan onder die meditatie maar soms die slaap brak, alles is recht en op een vrijdag soos nou vanavond, weeg 19 uur Saterdag so half uur aangeskuif na 19.30 en op sondag weer 19 uur die aand met een agenome dat in die ochtend 10 is daar een e kerk eredienst eredienst en is baie welkom ons sal heel waarschijnlijk by daar geleentheid nachtmaal ook he nachtmaal al wat jy dan nodig het is mannetje ouwe wijn en brood Jy weet mys hoe een nachtmaldienst gewoonlik in die kerk is Gewone dienst, behalwe net Dat hy ook nachtmald gedoen, bedien word Maar hierdie keer kan ons dan nie vir jou Die nachtmald hier oor die radio aan gee nie So jy dit maar net by jou En jy gebruik het, jy kan mekaar bedien as daar meer as een is Wat saam luister Anders gebruik jy dit maar sommer net Omdat daar nie staan, daar is nie rechte voorschrifte nie Die Heere bele, ons moet maar net gedachtig wees aan die feit dat hy vir ons gesterf het. Dat hy sy lichaam vir ons gegeet en sy bloed. En dit kort een bykie aandag, daar die begrip, dat hy vir ons sy lichaam gegeet en op die stadium het hy dit ook verduidelik in Johannes 6, dat as jy nie sy vlees eet, de vlees, die Griekse woord sarks, wat ons maar net, dat is niet een woord daarvoor, wat jy het kan vertaal is, maar en ek om een of ander rede het ons dit in die Engels of Afrikaans met vlees vertaal, ek weet nie hoe kom he en dat die wijn een verteenwoordiging is, of een symbool is van sy bloed So dat is een herinnering aan hom, so ons sal dan ook by daar die geleentheid nacht maar lewe. Maar dit is dan die tye van uitsending. Nou is ons bezig met oordenking van een bepaalde gedachte. Jy ja, ek hier aan die orde wil stel, omdat ons bezig is om achter die voorhangsel in te beweeg vir die rede dat die Hebraer briefskrywer vir ons in die seste hoofdstuk sê ons kan nie bly staan by die eerste beginsels van die evangelie nie en dan noem my daar die eerste beginsels soos bekeering en geloof in God en die leer oor die doop en die leer oor die handoplegging wat neerkom op die doping met die heilige gees, en met die opstanding uit die dode, en oor die oor eeuwige oordeel. Hy sê, ons kan nie daarby blij staan nie, ons kan nie elke keer, want dis is een fondatie wat geleemd word. Ons moet voortgang tot in die volmaakte, daar waar ons achter Jezus aanstap, waar hy as voorloper achter die voorhangsel ingestap het want dit is daar waar die Heere aan ons werk in ons hart en dit is daar waar die Heilige Gees van ons intree met onuitsprekelijke sichtinge en ons het Jezus in die oog want hy is die voorloper En die Vader is bezig om ons te oortuig van die dinge in ons hart. Omdat alles wat ons doen, alles wat ons denk, al die dinge waarmee een mens bezig is, kom uit jou hart. Dit is die oorsprong daarvan. Alles begin by een wilsbesluit. En weet jy, ons daar binnen in die hart, is ons wil en ons emosie en ons intellect. So alles wat ons doen het met ons wil te maak, ek en ook met ons emosie hoe ons daar oor voel, wat er soort emosie En dan het het ook te maak met my intellect, hoe ek dit verstaan want mens kan nie somme net per goed doen, sonder die verstaan he, mens wil op een verantwoordelike manier dinge doen maar hier waar ons nou instap by die voorhangsel, en ek weet nie, met mooi kyk daarna, God wil he, want hy het alles self mooi beplan omdat hy die weg van zaligheid vir ons beplan het Wel, ons moest nou weet, wat dit nou alles beteken. Nou, voor dat die mens kan kyk na wat iets beteken, met die dan eerst kyk wat dat is. So, achter die voorhangsel, daar staan ons dan by een tafel met brood, wat die toonbrode genoem word. Brood is altyd een symbool van Jezus. Hy het het ook vir ons byie pertinent gesê dat hy die brood van die lewe is, en dan is het ook nie vir ons vreemd, dat Jezus in die bakhuis gebore is die, Bethlehem, beteken eindelijk maar bakhuis, of beteken plek van brood, so omdou hy is die brood van die lewe, en hy het het mooi verduidelik al gesê, die manne wat jylle voorouders daar in die woestijn gekry het op een wonderbaarlike manier, was alles maar net een heenwijse na my wat hy die hemel uitneergedaar het, as die brood, die brood van die lewe, wat hy ook verduidelik het, aan die duivel dat die mens nie van brood alleen kan leef nie, natuurlijke brood dan, maar van elke woord wat in die mond van God uitvoort gaan, en dis ook ons bezig is, om hierdie tyd uit te koop vir ons gees dat ons kan geestelik groei, tot volwassenheid, en dit is God wat ons daarmee help, want ons hart moet suiver wees, mense, jy sal onthou, Jeremia daarmee geworstel het, om vir ons te verduidelik, Dat bedrieglik is die hart boe alle dinge Bedrieglik is die hart boe alle dinge Dit is nou nie ek wat het sê in die skrif Maar daarmee gepaard Jeremia's gebed maak my gezond Heere En dit is ook Jezus Aarde toe gekom het, het is hoe so kom hy mens geword het, het is hoe so kom hy die prijs betaal het aan die kruis op Golgotha, die skuldbrief tegen ons uitgewis het. Het is so dat ons met vrijmoedigheid achterom kan ingaan, en slondhoud aan die kruis het, het het self gesien, die mens wat daar gestaan het, en die skryvers van die evangelie, het in daar die moment met die aardbevings wat daar plaasgevind het, die Jezus aan die kruis gesterf het het die voorhangsel geskeur, van boe na onder, en daarmee die uitnodiging, dat ons nou achter Jezus, als ons hoge priester kan instap, en dan moet die mens, uit die aard van die saak aandag geur, daar aan wat gebeur daar, wel, daar is die brood, Die brood van die lewe Wat Jezus verteenwoordig En dan uit die aard van die saak Die woord verteenwoordig Die woord van God Wat ons moet eet Maar een mens kan dit nie maar Somme net eet nie want jy moet het verstaan En daarom is daar aan die andere kant Is daar die kandelaar met die 7 vlamme wat een versin, versinne beelding is van die 7 geeste van God en omdat God nou nie 7 letterlik 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 geeste het nie maar die 7 beteken volmaak, dan heilig die heilige Gees. En die Heilige Gees is dus altyd by ons, waar ons by die woord teenwoordig is. Daar by die brood, daarom staan het, en die licht van die kandelaar val op die brood, want die brood moet ook verlig word, dit moet verteerbaar gemaakt word. So daar hier die wisselwerking tussen God die Heilige Gees en die Heere Jezus, aan die woord is wat ons moet oortuig, en wat in ons werk, en hier sal onthou die Heere al vroeg begin het, om te praat van een mense hart, en dat hy enerzijds die hart van klip wil vervang met die hart van vlees, wat beteken van hartkoppigheid na sagmoedigheid toe, en dat hy dan nie meer skryf op die kliptafels van die hart nie op die kliptafels maar op die vleestafels van die hart maar daar is weerstand van die mens kant af daar is natuurlijke weerstand en daar die weerstand moet ons oorkom en dit het te maak met daar die verskillende volke waarvan ons gelees het in Deuteronomium toe die Heere nou vir die opvolger van Mooses vir Joshua gestuur het om hierdie volke te verover hierdie 7 volke wat hy daar noem wat hy te verover En elk en van daar die verskillende volke, soos ons alreedstig gekyk het, ons het al gekyk na Eeste 4 tot by Kanaaniete, dinge wat uit ons hart uitweg geneem het word, dat ons hart van goud kan ontwikkel, dat ons bedoeling is is, so suiver goud. Mensen, so, dit is nie makkelijk nie mens vind ook nie makklik sylke mense op aarde nie, waar die bedoeling syver is, hoe so syver goud. Het is vir my, ek het al amper in een soort van een syndroom ontwikkel van versichtigheid wees, wat die mense praat. Het jy wonder nou, wat is die persoon sy agenda? Hoe kom praat die persoon nou eindelijk meek? Om daar nou nou, so kom ons praat nou van een verkoopsman. Ek was elf, self, een verkoopsman gewees, wat encyklopedie verkoop het, toe ek een student was vir inkomste. En dis een lang story wat jy nou uit jou kop uit moet leer, want ek denk het was ontrediet soos, 10 blad sê, as het nie meer is Ek kan dit nie mee, want dan is te lang terug Maar voor jy kon begin Met jy opleiding daar Moes jy nou eerst daar sit In een vertrek En jy moes daar die hele Hele gesprek Werbatum Net soos wat jy dit daar Gaan praat, van dat jy geklop het En hoe jy mense gaan groet En hoe jy gesprek vir daar gaan vorder is alles uit jou kop uitgeleer. En daar is onwaarhede tussen dit, waarvan jy mense moet oortuig. En toe ek dit achterkom, het ek net besluit wel, ek kan dit dan nie verder doen nie. Want dit is ons nou een geheime agenda, dit is een versteekte agenda wat jy het, en sê het onskuldige mense voor jy, wat nou hier nou nou een document moet teker, wat gebeur is, op ge, gebaseer is op goed wat die waar is. En so is dit so, dat mense kom praat met jou, dan is allerhande geheime agendas. En dit is so jammer dat dit so is. As ons allemaal maar net oop en bloot en eerlijk, En kinderlik kan wees in wat ons doen Dan kan ons mekaar ons nou onvoorwaardelik vertrou Wat die inlichting dan ook al mag wees Of het nou ontstellende inlichting is En of het nou nie is nie Dit moet jy dan net dood gewoon verwerk Omdat dit die waarheid is Omdat iemand eerlik met jou praat Naasjou ek moest al so paie keer met mense gepraat, as raadgever, as iemand wat mense beraad, en beraading doen, en nou moet jy as berader mense aan die praat kry, want daar is soort reel by berading dat die mense wat met jou praat, wat nou gekom het verraad, meer moet praat as jy, en jy moet eindelijk net die rechte vraag vraag, so die persoon nou die hele kan praat, En achtergekom, later mense is so geslote, en gereserveerd, en gespanne in die gesprek, want as een mens die waarheid praat, dan maak die waarheid jy vry en jy is ontspanne, maar jy dink moest nou nie eindelijk mee. Maar die oomlik wanneer jy begin om dit te vertel wat nie die waarheid is, en dan raak jy meer gespanne. en so sien jy dit in een lichaams taal van iemand, of die persoon ontspanne is, en of die persoon gespanne is, en as ons die waarheid hanteer, dan is dan ons nou geen manier en geen rede hoekom jy, die waarheid moet verdedig nie, want die waarheid verdedig omself. Jy praat maar nie die waarheid. En net so is daar ook een hoge premie geplaas in een hof wanneer jy moet getuig en jy ingesweer word as een getuie om die waarheid te praat. Want maak jy dit alles makkeliker voor allemaal, want nou glo allemaal jy en hulle het rede om jy te glo want jy is nou net ingesweer Daarom is het so'n groot oortreding om betrapt te word dat jy onder eet bezig is om te lieg. En dan moet jy die heel tyd rekening hou met al die klomp goed wat nie waar is nie. Maar as jy die waarheid praat, jy, jy nie nodig om te onthou nie, jy praat maar nie die waarheid en dis wat God wil hee, God wil hee ons met die waarheid met op praat, ons moet nie goed versteek nie, ons moet nie maak asof ons iets is wat ons ding nie is nie, ons moet nie dink wel, hoe sal ek die ding nou stel nie, nie, jy stel dit maar net soos het is, so die Heere praat met die mens, en hy oortuig jou, en dan moet ons maar net eerlik genoeg wees, al maak dit seer, want die waarheid maak som seer, Maar nou het ons die goddelike drie eenheid, God drie enig, vader, sien en heilige Gees, wat daar achter die voorhangsel saam met ons is. Jezus loop voor. Die vader praat met ons en hy maak ons rustig soos een pa. Nee. Pa is iemand wat veronderstel is om in een gespreksituasie mense tot bedaring te bring en kalm te maak. en sy autoriteit moet van so hard wees dat mense vertrouwe het in hom dat hy nou alles onder beheer het en dat hy nie sal toelaade daar onrecht gepleeg word nie so jou persoon word beskerm en dan is daar God die Heilige Gees wat intreef vir jou met onuitsprekelijke sichtinge Ek het al baie keer in die situasie myself bevind waar mense jou recht help. Sê nie, maar jy is bezig om in die Engelse taal met iemand te praat en jy strykel so een bykie oor die woordkeuses wat jy moet uitoefen. Dan sal jy vannig sê daar is baie mense wat sympathiek tegen jou gaan wees en jou gaan help met daar die woorde as jy nou sakkel om jy woord te kry, a paar woorde vir jy geef, wat jy eindelijk kon kies, wat die eendink jy nou, as die heilige gees, weet, dat ons nie reg, weet, hoe om te bid nie, dit is die bybel dit vir ons stel, ons weet nie om reg, te bid nie, nou, bid beteken, om te praat met God, en dan moet die mens ons nou met om logies en die waarheid praat en dan moet jy dan sukkel om die rechte woorde te vind en jy gedagtesrechte orden te kry is die heilige Gees daar weesig om in te tree vir jou en vir die vader te sê die man sukkel, net bykie met woorde hier op die oomlik maar ek weet wat die bedoeling is en hy kan dit syver oordra, sonder dat ons gespanne hoef te wees, en te wonder of God ons nou recht verstaan, God sal ons recht verstaan, moet nie daar oor bekommerk wees nie, mens moet net eerlik wees, dit is al, moet nie denk om God te probeer imponeer nie, so in die harde oomblikke wat ons achter die voorhangsel is, En God werk met ons hart, want daar is een belangrike hartchirurgie wat daar gedoen moet word. En God is die knapste van hartchirurgie wat daar kan wees, want hy het ons gemaakt. En hy is almachtig en hy is al wetend. Hy gaan nie fouten maak nie, God kan nie fout maak. Enige anders vir herg, mense, hoe knap hy ook al mag wees, mag fout maak, ek het dit baie, baie keer is aanskou. Hoe daar een verkeerde ding gedoen word, en hoe daar dan rondgetrap word, en rondgeskarrel word, en een noodsituasie ontstaan is gevolg van een fout. God maak nie fouten nie, God gaan nooit met jou, een fout maak nie, gaan dit doen nie, Godse tydsberekening, is ook reg, in die hartspan, waar ek gewerk het, jare gelede, was daar twee knap syrurge, die een, was een Afrikaans spreekende, en die was Engels spreekende, en die Engels spreekende, en dis wat net om te kan onderskuit, tussen die twee, was iemand wat baie vinnig kon werk. Want daar die tyd was het nodig dat die openhaard operasie die doen baie vinnig uitgevoer moet word, want ons het destijds gesit met apparate wat jy moet gebruik om voor een persoon sierstof in sy bloed te kry die hele tyd, en sy bloed gesirkuleer te kry, want die hart is nou, tot stilstand geskok, en hy kan nie klop nie, en hy kan nie die bloed circuleer nie, so het word nou, kinsmatig gedoen, en met die kinslong gedoen, en hierdie kinslong het ook, in mense bloed, opgebreek, omdat jou bloed het, klein lichaampies in, soos sê nou maar die bloedplaikies, en, met al hierdie gewaarschaf van hierdie oxygenator dan, die Engelse woord, om die sierstof in die bloed in te kry, in daar hele proces is die mens sy bloed opgebreuk, en dit het een nadelige uitwerking dan op die mens, en vir alweer nieren, lever, en so meer. So die sy rug wat vannig gewerk het, het hier die tyd wat jy op die bypass machine was, die cardiothoracic bypass machine, verkort, hy het, hy het, hy het seker gemaakt dat dit die kortste moontelike tyd is, maar as jy vinnig werk, dan het jy daar die voordeel wat ek nou genoem het, maar die nadeel is jy kan fout te maak, Jy weet, jy moet vinnig met die steke insit en daar is omtrend so 100 geweest destijds met 1 klip As jy oor vervang het, het jy so minstens 100 verskillende steke gehad Die goed het allemaal hier in die baarskas geleg En moes 1-1 gevat word soos dat die mens nou steke knoop En dit het ook tyd gevat, dit was tyd rovend maar omdat hy so vinnig gewerk het, omdat hy so vinnig gewerk het, het hy hierdie tyd wat jy dan op die bypass machine jouself bevind het dan as een patiënt, het hy verkaard. Maar die ander chirurg, sprekend was, hy het weer baie meer verzichtig gewerk. Hy was in die Engelse woord very meticulous en wat hy gedoen het, en hy het die foute uitgeskakel, wat die ander syrurg, as gevolg van die spoedwaartien hy gewerk het, nie kon verminder nie, maar die probleem met die, die Afrikaanse syrurg, is dat hy te lang vir jou daar op die hardlong machine gelos het, daar die harde bypass machine, so die komplikaties na die tyd was mykie erger geweest as die persoon met so vannig werk. So hy sien, dis wanneer dit dood by God kom, wat in ons harte moet werk, mense, dat kan nie hom maar vertrouw, dat hy nie Foute gaan maak nie Dat dit soms seer is Is een feit Hartseer is Een doodgewone feit Nie waar nie Wanneer jy soms met sekere goed Geconfronteer worde kan dit jou Hartseer maak Dit kan Ontstellend wees Maar God is die trooster God die Heilige Gees. Hy kan ons Vertroos In daar die tyd So ons het Rechtige knap span Wat aan ons gaan werk In Godse theater Jezus saam met die Heilige Gees en saam met God die Vader, met sy vaderlijke toezicht en sy vaderlijke empathie en sympathie, maar met sy wijsheid. En al die dinge wat ek nou genoem het van empatie en sympathie is ook by die heilige geest teenwoordig en is ook by Jezus teenwoordig. Hy weet hoe ons voel. En sal ons om vertrouw, sal ons hier die pad saam moet omstap, want die Hebraubrief schuiver sê vir ons, ons kan nie stelstaan, maar die elementaire goed die ons moet aangaan. Ek gaan net vannig veel ietsie noem wat jy dalk nou nie weet, ek hou daarvan om vir mense iets te sê wat hulle nie, nie weet nie. Die hoepriester wat daar binnen in die tempel kon ingestan, ingestap het en tot daar die in die allerheiligste het specifieke kleren gehad en dit word alles vir ons in Exodus mooi vertel Daar is opskrifte van die 28ste hoogstuk die heilige kleren byvoorbeeld en dan is daar een uitbreiding daarvan in fijn detail oor hoe die kleren gelijk het en wat dit alles bevat het maar daar is so een klein dingiekie daar rondom wat ek net vir jou wil noem en ek gaan dit vir jou by vers 30 lees misschien is dit een woord wat jy nog nooit Rechtig mooi gelees het nie Of dit gelees het en het vergeet het Of jy ken het goed Misschien het jy al een preek daar oor gehoor Misschien het iemand al een verduideliking Weer by bybelstudie getoen Voor wat dit werd is kom ek noem het vir jou Ek lees vir die vers, die dertigste vers Jy moet ook in die borstas van beslissing So die hoogpriester het een borstas onder andere aangehaad, wat hier op sy borst gerus het, tuid het het so'n versinnebeelding van jou hartgedeelte, hier in jou borstkasgedeelte, dit is ook oom hy hier geleid, jy moet ook die borstas van beslissing, daar waar die beslissings beslissingsgemaak moet word, en dit is in jou hart waar jy moet besluit en jy besluit gaan jy of gaan jy nee. of wat die beslissing nou ook al mag wees wat jy daar moet neem lees om even jy moet ook die borstas van beslissing in die borstas van beslissing die oerum en die toemum sit so die woord, ek spel om vir jy U-R-I-M en dan t u m, -M, -M en toemum. So in die borstas, wat hier op die borst van die hoge priester gerus het, wat met twaalf edelgesteentes versier is, en wat die twaalf stammen van Israel verteenwoordig het, binnen in die borstas waar was daar een baie, baie enigmatische Voorwerpie, namelijk die oerum en toemum. So ek lees dit, dat hulle op die hart van Aaron kan wees en hy voor die aangezicht van die Heere ingaan. So moet Aaron dan die beslissing vir die kinders van Israel gedurigde op sy hart dra, voor die aangezicht Van die Heere, en daar met hierdie oorremen, toemem, het die Heere dan met die hoge priester gepraat, en vir hom dinge gesê, dat het beslissings gekom. En mense, dis wat vir ons belangrijk moet wees, is om te hoor wat die Heere vir ons sê, ons moet hoor wat die gees vir ons sê, wat is die beslissing? as ons daar worstel met bepaalde dinge, vraag het wat ons in die gemoed het, vraag oor dinge wat daar teenwoordig is in die hart, wat nie daar moet wees nie, en hoekom dit daar is, en hoe dit daar moet uit, vraag, en dan die beslissing wat van God afkom niemand anders kan daar die beslissing maak nie, vir die rede, die rede, verstaan omtrent geen persoon wat die woord uitlee wat hier die woord oorum en toemum beteken nie O wat was dit nou? Ek weet van die borstas Ek weet van daar die twaalf edelgesteent is Maar waar die oorum en toemum is daar oor is daar net een hele klomp spekulatie niemand weet eindelijk nie ek sal dit wat ek daar oor weet en wat ek uitgevind het oor baie jare slik met jou deel nie nou nie, die tyd nie tyd is om nou ons het baie tyd nee, schan ons nou elke aand hier wees om tyd uit te koop en hier te kom luister so maar een aand om 37 dan is jy weer hier en jy weer die tyd uitgekoop, ek weet baie mense doen allerhande handig goed op bevrijdag en besaderig as om hier te kom sit, maar as jy die tyd wil uitkoop dan sal die Heere dan vir jou daarvoor eer, en jy gaan ontwikkel, en jy gaan werk, en God werk, aan hierdie hart van ons. En, ek gaan nou afsluit, in jou groet, totdat ek jou dan weer sien, dv, morgen om 7 uur, 30 en mag jy mooi wonderlijke nachtrus ervaar, lekker rustig slaap, uitrus, en sien jou dan die vee, morgen, as daar een morgen is, en sê vir jou die Heer is baie, baie lief vir jou, ek is ook lief vir jou met die liefde van die Heere Jezus self, en shalom. My Lord, I have searched for you, I found myself in your arms. Red, yellow, blue and white are the colors that you ignite. Drenched in your spirit. you set me on fire, now I burn.